Wann ist der Prophet gestorben? Der Prophet 12 Rabi al-Awal starb im einseitigen Jahr der Migration, und sein Alter beträgt 63 Jahre.